Kapitola druhá Když se pak narodil Ježíš Betlémě, Judově za dnu Herodes a krále, a i mudrci od východu slunce vypravili se do Jeruzaléma v Škouce. Kde jste narozený král židovský, nebo viděli jsme hvězdu jeho na východu slunce a vypravili jsme se, abychom zklaněli jemu? To v Herodes král, zarmoutil se i všetken Jeruzalém ním. A protože svolal všecky přední kněží a učitele lidu, stázal se jich, kde by se Kristus měl narodit. Oni pak řekli jemu: betlé je judově, nebo tak je psáno ze proroka. A ty betléme, země judská, nikoli nejsi nejmenší mezi knížatý judskými, neboť z tebe vyjde vývoda, kterýž pásti bude lidmůj izraelský. Tehdy Herodes tajně povolal Mudrců, pilně se jich vytával, kterého by se jim času hvězda ukázala. A když je propouštěl do Betléma, řekl, jdouce, vyptejte se pilně na to děťátko, a když naleznete, zvěstujtež mi, ať já a pokloním se jemu. Oni pak, vše krále, jeli. A ani hvězda, kterouž byli viděli na východu slunce, předcházela je, až ji předší stála nad místem, kdež děťátko bylo. A se všech hvězdu zradovali se radostí velmi velikou. I všetče do domu nalezli dětátko s Marí, matkou jeho, a patče klaněli se jemu a otevře vše poklady své, obětovali jemu dary zlato a kadidlo a miru. A od Boha napomenutí soudce ve snách, aby se nenavraceli k Herodesovi, jinou cestou navrátili se do krajiny své. Když pak oni odjeli... A i anděl páně ukázal se Josefovi ve snářka Tana, vezmi děťátko i matku jeho a útec do Egypta a buď tam, dokud nepovím tobě. Neboť bude Herodes hledatí děťátka, aby je zahubil. Kterýž stav v noci vzal děťátko i matku jeho a odšel do Egypta. A byl tam až do smrti Herodesovi, aby se naplnilo povědění páně skrze proroka školcího. Egypta povolal jsem syna svého. Tehdy Herodes uzřev, že by oklamán byl od mrdců, rozhněval se náramně a poslav zmordoval všechny dítky, kteréž byly v Betlémě i ve všech končinách jeho od dvou letých a níže, podle času, na který se byl pilně vyptal od mrdců. Tehdy naplněno jest to povědění Jeremiáše proroka Škousýho. Hlas v ráma slyšán je, naříkání a pláč a kýlení mnohé. ráchel plačící synů svít a nedala se potěšit protože jich není. Když pak umřel Herodes a anděl páně, ukázal se Josefovi ve snách v Egyptě. Ta, Zana vezmi dítě matku jeho a již do země izraelské, neboť jsou zemřeli ti, kteříž hledali bez životí dítěte který to to vstal, dítě i matku jeho, a přišel do země izraelské. Ale uslyšev, že by archelaus královal v Jutsu, místo Herodesa otce svého, obával se tam jít. Avšak napomenut byv od Boha vesnách obrátil se do krajin galilejské. A přišel bydlel v městě, které slovo Nazaret, aby se naplnilo, což povědíno bylo skrze proroky, že nazaretský sloutí Ude.